Валерій Козаков, Тінь Гобліна, Роман, Переклад з білоруської, Валерія Стрілка Видавництво Жилинського, Київ, 2009 рік, читає Василь Манько Анонс У Росії до цього роману вельми неоднозначне ставлення від захопленого сприйняття читачами до глухого бурчання офіційної критики. Цікаво, що нібито при відсутності офіційної цензури видавництво «Вагріус» поставило письменника перед вибором вилучити 16-й розділ і погодитися із політично коректними правками або ж готова версія книжки буде знищена. Автор вважає, що Росію правлять не лідери, що мелькають на телеекранах, а певна невидима і бездушна система, яка воскрешає в людях страх сталінізму і штовхає країну до остаточного розпаду. Книжка вже перекладена кількома європейськими мовами і набула широкого розголосу. Усі персонажі та події описані в романі вигадані, а збіги імен та прізвищ випадкові і є плодом фантазії автора. Частина перша. Міжлизень. Слово живе довше за людину, здавалося б якийсь там безтілесний звук, тьху, звичайне коливання повітря, а дивись роки, віки, тисячоліття прошумували над скрушною кулою нашої планети, мільйони попередників поринули в галані землі, проросли травою і деревами, вжитими на покорм і житло інших поколінь. А слово це тремтливе марво в нашій гортані, продовжує своє безсмертне існування. Однак облишимо розумування високочолим ученим, які відгородилися від нас пологами книжкового пилу і щось бурмочуть, з'їдаючи життя в стумі своїх кабінетів, вернімося до звичайної реальності великого і зрозумілого нам міста. За широкими, на всю стіну вікнами, тихо пливли ретельно пофарбовані зелені дахи. Попри армійську однаковість, дахи були різномастими, з індивідуальним рельєфом і якимись особливими викрутасами. Так нині вже не будують, хіба що на нівих дачах, які обліпили останнього часу Москву, мов присоски велетенських мацаків. Дахи, мов смарагдові хвилі, скам'янілої водойми, застигли вигадливими горбами, зламами западин, за якими подекуди ніби не загоріла смужка тіла, жадано блисне на сонці біля теньк стіни. Дахи цих кам'яниць, що дихають владою вже кілька століть, не міняють звичайних образів і в тихій покорі, обриваються біля самих кремлівських стін. Дахівки Старої площі. До 16 років до ладу ніхто й не роздивлявся, хіба що з якоїсь двіниці дивом уцілілого храму, чи кіст золов'яними очима по хазяйському суворокине, липкий погляд на підзвітну йому надгорічну просторінь, чи роз'ява птах безтурботно самотньої тіню ковзне над Мертвим морем, таємничого кварталу Третього Риму. Усю свою пишноту покрівлі показали непозбавленому чуттєвості чиновництву після спірного, якщо не сказати скандального, будівництва сірої від скла і бетону висотки шостого під'їзду, вхід яку був з боку Євгінг. Людина, що вперше підійшла до вікна останнього поверху цього безликого досягнення архітектури – і глянула з висоти пташинного лету на диво перед двер'я Кремля, охоплював ні з чим містичний трепет. За частки секунди, як перед смертю чи брамою раю, перед її внутрішнім зором пролітало життя. Найдрібніші пилинки її образів, знакові події, вишукувались у чіткий влагоджений ряд, і ставали вже якоюсь подобою східців, що спіральню тяглися з безприсипного моруку всенародного небуття у сліпучу блакит державного світла персональної влади. Відчуття небожительства, надане ще за життя, переповнювало людське єство, народжувало всередині якусь нічинну зрівняну гордість за власну причетність до чогось незримого, все сильного і незбагненно страшного. Саме таких відчуттів і зазнавав, стоючи біля вікна свого кабінету, Малюта Максимович Скураш. Заповітні мрії і таємні подими як правило, збуваються несподівано, вже, здається, і забув про них, перегорів, переболів, і давно проковтнув надсадно гіркий присмах нездійсненного і раптом на тебе Привалило. Та ще як? Ти недавно безрідна, напівростоптана життям і осатанілим побутом мізерна людина російської дійсності, підноситься невідомою силою в грізні чертоги пекла влади. Тут здавалося б саме час і вигонкнути цур мене, пек, і спробувати зупинитися, оговтати своє здиблене я, відхекатися і спробувати зберегти в собі право називатися простою людиною. Та мало кому це вдається, бо вже так склеєна, так зладнана система, котру ми звемо владою. Острах нежданої радости, Злет ухудко проходить, і місце обачної поштивости заповнює сліпота і чвань. Про сліпоту малюта ще не здогадувався. Він безстрашно плавав у хвилях своєї уяви, неелектризованої ейфорією призначення, яке тільки но відбулось. Ех, шкода батьку не дожив. От би втішився, бач, куди занесло його. Сім'я. З відтінню легкого журу подумав новий мешканець кабінету, з волі змушуючи себе відійти від пролому величезного вікна. Зробивши кілька кроків, він усе ж не витримав і обернувся. Дахів уже не було видно. На все вікно від краю до краю, немов гігантська нижня щелепа з нерівними червоними від карії зубами і непропорційно величезними іклами башт тяглася кремлівська стіна. Червоні рубіни без внутрішнього підсвічування здавалися рваними шматками недоїденого м'яса, завітреного осіннім ранком. Над усім цим ніби велетенська літаюча тарілка палала трикольоровим прапором величезна у своїй безглуздосі куполоподібна покрівля. Малюта Максимович зацепенів від несподіванки. Ось воно, лише протягни руку, зроби крок, і ти вже там, за зубами. Він підхопився і засновигав кабінетом, не зводячи очей з роздвоєних, мов ластівчині хвости, зубців. У двері постукали. Так, прошу, з полегкістю, видихнув Малюта, і зупинився перед дверима, щоб безгучно відчинилися. Малюту Максимовичу, ви, звичайно, вибачте, виказуючи роками натреновану ніяковість, мовила досить приваблива жінка років 30 Я співробітник секретаріату Інгам Розь. Дуже радий познайомитися в свій перший робочий день з приємною людиною, особливо, якщо це людина-чарівна жінка» підносячи до губ вузьку, непозбавлену витонченості руку промовив повернутий до реальності скораж. «Дякую за комплімент». «Інго, ви мене ображаєте». «Які компліменти під час виконання службових обов'язків? Просто як держслужбовець держслужбовцеві я повинен був сказати правду, не більше того». Стропівши від перших напористих слів, у котрих, мов стальні пера, задзенькали командні нотки, жінка в кінці монологу розсміялася. Недаремно, малюта Максивичу, нас попереджали про вашу неординарність. Цікаво. Який то ординарець сіє в юних і трамтливих душах такі втішні моєму серцю чутки? Негайно відповідайте і то, Товариш товариши скораш. Стерше заблича усмішку і звичним рухом. Обсмикнувши поле темньо-синього піджака, покликаного вірогідно підкреслити принадність переходу талії в стегну з особливим цинізмом, виділити м'ячики грудей, готових вирватися назовні, бо їм відверто бракувало місця під сліпучо-білою сорочкою з очевидною образою в голосі промовила жінка. Можливо, я для вас дрібний клерк про те, як держслужбовець держслужбовцеві, маю право сказати її сіро-зелені очі помітно наливалися холодом осінньої води, голос трохи тремтів, і якби не ледь уловні лелітки, що мерехтіли в глибині зіниць, це обурення можна було б сприйняти за щиру правду. Входячи в роль, Інга, вудавано гнівному вдиху, набравши в легені якнайбільше повітря, ладна була продовжити монолог ображеної підлеглої покликана і на її думку справити на цього сорокалітнього чоловіка особливе враження, яке могло вивести їх на інтригуючу грань неслужбових можливостей. Скураш, вихований армійським середовищем, із курсантських часів засвоївши аксіому «жінка прекрасне», відразу включився у запропонованому йому гру. Накопичений роками досвід і природний запал убезпечували, як йому здавалося, від похибки. Варто було тільки не квапитися і дочекатися, коли гра, яку тобі нав'язують, набридне її ініціаторові. Інга продовжувала щось ображено говорити і сама від цього заводилась. А вона і справді нічогенька, тільки... Не кохріна вся ця комедія. Хоча, якщо комедію ламають, видно, комусь це потрібно. Зробивши цей філософський висновок і, раптом рішуче взявшись жінку за плечі, малюта наблизив і обличчя до свого на ту небезпечну відстань, коли вразно проявляються тонкі штрихи макіяжу, і стає очевидним істинне призначення парфумів зміцнених теплом і запахом шкіри, а навколишній світ готовий ось-ось розчинитися в широко розплющених, що відзеркалюють одні-одних очах. Інга від несподіванки здригнулася, не чекаючи на такий поворот. Її очі, втративши вдавану вже похмурість, виражали щирий подив, замішання, і лукаву цікавість. От буде потішно, якщо він мене прямо зараз і трахне. З усміхом подумала вона, але потім, пересилюючи млість, що вже почала розливатися тілом, видихнула. Однак дивно вас мене знайомитися з підлеглими, малюто Максимович. А якщо хто-небудь зайде? Міняти манери мені вже пізненько, тим паче, що ви самі, Спровокували мене на це безумство, а безумство хоробрих, як відомо, співаємо ми пісню. З неприхованою нехітю він відпустив плечі, які почали було вже тремтіти. Так чим я зобов'язаний візитові, що так збурив мою кров і уяву? Справді, якось безглуздо все вийшло, тож даруйте мені, не варто, бо нема нічого більш повабного, ніж взаємне глупство а раз воно вже народилося, хай йде все своїм звичаєм. Але я вас уважно слухаю. Та нічого спішного, просто в мої обов'язки входить консультувати новопризначених працівників Ради. Знаєте, в адміністрації існує безліч документів та інструкцій, які регламентують порядок внутрішнього життя. Іноді ці документи дуже старі, деякі підписані ще ледне Сталіним, та ось попри похилий вік, не втратили чинності. То ви головний спеціаліст з номенклатури? Знову жартуйте і згуважте на вельми дражливу тему. Номенклатури нині, до речі, нема, точніше, нібито нема, але давні інструкції залишились, а в них розписано, що і кому годиться робити. Тому, аби полегшити ваше життя, і попередити можливі конфузи у майбутньому, наберіться терпіння і послухайте мене. Розділ другий Осіннє небо повільно тьмяніло, вбираючи свинець, що дихав безодної майбутніх холодів, і лише на заході сліпуче сяйло страшним проломом і зрваними краями. Стовп яскравого і через те майже нереального світла, клубочучись у вечірньому серпанку, падав сієї діри стрімко вниз, упарався в спадистий горб, не дозволяв небові остаточно навалитися на довколишні дачні селища і, перетерши їх на дрібний мов сажа пил, виплеснути навколишність морок безмісячної ночі. Постать людини на тлі цієї гри як оптичну оману, породжену присмірком і нашою уявою. Хмарка тютюнового диму огортала голову чоловіка і якимось дивним чином притягувала до себе незначну дещоцю того далекого небесного світла, через що скидалася на німб, який відливав золотом. Скураж підкреслено чемно сидів у глибині кімнати біля розшарпаного трапезою стола, дивився на спину курця і намагався силою волі побороти в собі легке сп'яніння. Він знав, що після таких аутогенних практик на ранок буде тріщати голова, і будь-які навіть найнезначніші подразники викличуть напади агресивності чи меланхолії. Однак саме сьогодні новоспеченому начальнику управління ради національної стабільності необхідна була твереза голова, думки стичої крови, розгрітої випитим вимогливо стукотіли в скронях. Почути не вкладалося в рамки звичного, і тому всередині все стискалося, породжувало запал і солодке перечуття нового, незвіданого яке вимагатиме відмалюти повної самовіддачі, роботи до знемоги. Хто хоч раз по-справжньому кохав, тому відоме це магічне відчуття повного саморозчинення і втоми, котрі викликають нечуваний приплив нових сил і жагу подальшої діяльності, порівняно хіба що з натхненням художника. Ти знову поплив, ніби над головою, у пропащу грішника примарився, тип ще апостола Павла, і сигарати в зубах, і в генеральному мундирі наснив. Дякуй Богові, що твоїх думок дружина не чує. Він на мить уявив обличчя Катерини зі скептичною усмішкою, її величезні насмішкуваті очі, в яких колись з першого разу зав'яз та так і застався на все життя». Жили вони з дружиною, якщо дивитися збоку добре, викликаючи стабільну заздрість довколишніх, правда, раз на кілька літ траплялися добряче сварилися і порвалися за всяку ціну розлучитися, та потім все якось само по собі втряслося, а входило в свої береги, набуваючи знайомих образів милого звичного життя. Як і в кожній сім'ї ускорішив, були свої теми суперечок, що тяглися роками, і предмети вічних, як сьогодні, модно говорити, розбирань. Однією з таких продовженок було фундаментальне питання про особисту відданість, навіть радше фатальну прив'язаність чоловіка до своїх начальників. Малюта був переконаний, що без цього почуття, яке межує з фанатизмом, не може бути справжньої роботи, справжньої великої справи. Катя ж, бачачи його страждання після кожного розчарування в черговій кумирі, котрого він, докладаючи стільки зусиль, створював собі, скоряючись звичайному жіночому егоїзмові, замість співчуття тижнями пеляло його за марнування нервів і сил, а головне – за недонесені в дім гроші. Посперечатися з дружиною, хай у думках, скорошеві не дали. Малюту Максимовичу, змусивши стріпнутися, перервав його міркування. Керівник секретаріату, рад з нацтабу Лаврентій Михайлович Обрушко, який безгучно, мов привід, прослизнув у кімнату. «Давно сидити?» У цьому, здавалося б, нехитрому питанні для досвідченого вуха чиновника, Чувався цілий рій відгуків старих інтрижок, ревнощів, природного страху бути обійденим, обреханим і, звичайно ж, нестихаючої боротьби за доступ до тіла начальника. Якби хтось всесильний зміг хоча б на кілька годин заглянути в черепні коробки службовців вищих державних установ країни, він би жахнувся. Лева частка напружених зусиль, маленьких клітин, сірої речовини, держчиновників, витрачалося на вигадування і розгадування найскладніших багатоходівок і головоломок, інтриг і боротьби різних угруповань за місце під номенклатурним сонцем, що тривають роками. менше конкретних і необхідних для країни справ, видавала на гора управління – Інститут, група, команда, то найсильніші і найдовговічніші вони були, тому що не марнували дорогоцінного часу на дрібниці, а жили чистою інтригою, метою якої було одне – самозбереження і кругова порука. Закотивши спробну кулю, в розраховану на недосвідченість малюти, Обрушко з острихом скоса глянув на розчахнені двері веранди і присів на краєчок стільця біля нерозбурної вешки на крохмальної серветки, що вінчала неторкані прибори столової сервіровки. Не дочекавшись відповіді на своє запитання, він з зиркнув на кам'яне бличче з кураша, що випромінювала темницю, і спробував зайти з другого боку. Малюту Максимовичу, ми з вами ніби і не сварилися, я питаю, а ви мовчите. Як накажете це розуміти? Перепрошую Лавренцію Михайловичу, розуміючи, що безглузда сваритися на рівному місці з людиною, яка першою щодня входить до кабінету всесильного шефа для ранкового повідомлення і розгляду одержаних паперів, скураш, наче очунявши від дрімоти, і вдавано тручі повіки з підкресленою чемністю, промовив. Я добряче хильнув напередодні, і ось, здається, задрімав. Ви про щось питали? І раптом буцімто спохопившись із жахом у голосі, прошепотів. А дешев? Ну, й тип, гмукнув про себе Обрушко і, кивнувши в бік веранди, теж упівголоса кинув. Он палить!» «Я питав, чи давно ви сидите?» «Гляньте, но ну, та ж над головою Івана Павловича німб!» зробивши належний вираз обличчя, видихнув мальота, а всередині відлунла. «Дався тобі цей німб! Мало того, що Катьку своїм ідіотизмом замучив, так тепер ще й набудеш слави божевільного в очах нових колег!» Тим часом небесний пролом скотився майже до самого обрію, і стовп геть охололого пожохлого світла, що виривався з пролому, вже косу ковзав по навколишніх краєвидах і лед не впирався в дощаний помір. І з крістою кулею, огортаючи його велику голову. Ти дивись, і справді, місцека якась. Треба де йому сказати. Сказати по правді, не відводячи погляду від дивного видва, продовжував Огрушко. Я перед вами малюто Максимовичу схиляю голову. Не кожному дається така здатність, уздавалося б, звичайних речах. Побачте знак згори. От бачте, вам дано, а мені ні. Адже я, коли війшов біля дверей, хвилин п'ять стовбичів, і на все це лупив очі, та крім дратівливого світла нічого не побачив. Ну, поки він там із собі подібним обмінюється тонкими енергіями, вип'ємо трішки за його здоров'я. Малюта знав, що Лаврентій Михайлович, досвідчений апаратних старої комсоморсько партійної школи, що пройшов усі кола керівної роботи, безпощадне горнило ідеологічної боротьби, і ось на тобі, насправді, цей ідейний боєць більшовизму виявився звичайним зачарованим містиком. Спочатку Скураш у це не повірив, і вже зібрався було видати який-небудь жарт, щото то блавацької тонких матерій, які гортають заповідну жіночу чакру, але бічним зором, побачивши напружені вилиці й вогонь, що розгортався в очах співрозмовця, котрий і далі, мов загіпнотизований, дивився на веранду, остерігся. Скільки разів він опісля вдячно згадував цю свою передбачливість і вражався інтуїції, що вберегла його від моментального краху кар'єри. Тоді він цього ще не знав, як не знав і того, що сьогодні вперше зіткнувся з дрімучим, багатовіковим кремлівським бісівством. Випити за здоров'я шефа цього разу не вийшло. Іван Павлович Плавський, різко обернувшись, хутко зайшов у кімнату, залишивши на широких перилах у згасаючих променях осіннього заходу повну попільницю тліючих недопалків. Ну що, надії вітчизни моєї, Лаврентію та Малюта, все загубленими душами печальтесь, хочу вас утішити. Загубити не завжди означає згубити. Іноді в смерті одного – порятунок батьох. Однак і знатні ж імена у моїх помічників, аж мороз поза шкурою йде. І весело глянувши підлеглих, що по військовому схопилися, Провадив далі. Максимовичу, ви на сьогодні вільні, Гарненько обміскуйте нашу розмову, а головне визначне алгоритм реалізації основної його теми. І бажано сторонніми силами. До побачення. Машина майже безгучно котилася по незвично рівному асфальту. Друга, немов знехотя кривляла серед високих і струнких сосен, що ніби. Висипали на подіум. Світло фар, хитаючись у такт підйомів і спусків, заспокоювало і заколисувало. Напруга минулого дня і особливо останніх годин поступово розвіювалася, поступаючись місцем думці, що чітко працювала. Малюто любив дивитися на нескінчену смугу дороги, що летіла навстріч. Вона завжди здавалася йому такою різною, незвичайною, таємничою. І він був майже певен, що насправді це не він, найдрібніша і найпростіша часточка людства, мчиться по цій безкрайності, а вона багатолика в своїй набманітності дорога тягне його і весь навколишній світ із нікуди в нікуди. Якщо з якихось службових причин йому доводилося на тиждень чи більше Затримуватися в місті, що стомлювало своїми тушнею й гамором, він починав нудьгувати. Втома, яка накопичувалась день у день, поступово переростала в дрожливість, а та, своєю чергою, неминуче тягла за собою вірну супутницю злість. Раніше він не розумів джерел своєї злости, і як кожен із нас, скорившись егоїзмові, Шукав першопричини в домочадцях, колегах по службі, начальниках, поганій погоді. Та хіба мало де можна шукати виправдання самому собі? І ось одного разу відкрилася таємниця дороги, її філософське усвідомлення, і він пірнув у неї, мов у нурт безоглядно на відчай душі не думаючи про перспективи повернення назад. Дорога це оцінила і подарувала йому свою ласку. Тільки наситившись зір мирним клином злитних єдину матерії, простору і часу, і переконавшись, що сіре меотіння триває підміцно склепленими повіками, Малюта Максимович заходився докладно аналізувати останню розмову з секретарем Ради національної стабільності. Пропозиція супроводжувати Івана Павловича до заміської резиденції надійшла аж наприкінці робочого дня. Скураш уже збирався подзвонити інзі і підтвердити вчорашню домовленість про зустріч у затишному ресторанчикові, котрій вона йому показала під час минулого, і поки що єдине побачення, коли незвично застуджено затріщав телефон прямого зв'язку. З легким хвилюванням він підняв слухавку найважливіше в кабінеті телефонного апарата. Здрастуйте, це Плавський», несподівано заркотала слухавка. «За чотири хвилини чекає на вас внизу, біля спецліфта». Малюто горячково кинувся запихати у сейф розкладені на столі папери і, притискаючи плечем до підборіддя слухавку, щоб довідатись у когось, де розташований цей самий спецліфт. Однак всі номери, які він набирав, гучно відлунювали довгими гудками. Лише налаштована, на побачення, морозь, виявилася на місці і, вислухавши плутане питання, пересипане вибаченнями за зірваний вечір, вказала чіткий напрямок руху. Найкоротший шлях, прийнявши складність моменту, карпувала Інга, із Апендикса. Приймайні самого секретаря. Квапся, аби встигнути раніше шефа. А ні, лети пожежними сходами, вони поруч. Але після Івана Павловича до ліфта не заходь, не варто. Замкнувши двері, скораж бішко рванув вниз. На щастя, це всього один поверх. Проминувши довгий коридор, кількома глибокими вдихами відновив дихання і війшов до приманні. Черговий міцний І відхекатись, і думки упорядкувати. Щойно дуже важливий дзвінок пройшов, тож він хвилин десять буде розмовляти не менш. Дякую. Скураш затнувся, втямивши, що забув ім'я й по батькові нинішнього чергового. Іван Данилович, добродушно усміхаючись, підказав себе непримітний чоловік у скромному, але бездоганно відпрасованому костюмі. Ви не бентеждесь, якихось два тижні на службі, де ж усіх запам'ятати? За рік другий її захотіли б забути імена її обличчя та ба так уже влаштовано пам'ять їх звідти не вибіж. Даруйте, Івана Дановичу, мушу спуститись, бо не личить метушитися перед високим начальством. Правильно, молодий чоловіче, міркуйте. Можливо, цих, здавалось би, простеньких словах і є запорука вашого успіху, повірте старому. Усю дорогу в незвично простої машині Малюта різався зі своїм шефом у перевідного дурня. Мабуть, це була єдина карткова гра, в якій він почувався впевнено. Секретар же ради, як виявилось потім, грав у будь-яку гру і майже завжди виграв. Наодержувавши вдосталь дурнів, і створивши таким чином Іванові Павловичу чудовий настрій, з сам того не підозрюючи, намацав надійну стежину до серця цієї відлюдної на перший погляд людини. Вони увійшли до сяючого казенної стерильністю великого будинку, що гармонійно вписувався у сосновий бір і ширяв величезною верандою з розсувними вікнами над доглянутим фруктовим садом. Малюта Максимич машинально доторкнувся до оздоблених вигадлим різьбленням нардів, які лежали на журнальному столику. Граєте, почув. Та так собі. Так собі це я граю. Може, поки накривають на стіл кілька коротеньких згоняємо. Іване Павловичу, хіба в мене є вибір, звичайно, зіграємо, тільки ж чимось смак дурня перед прийманням їжі перебити. З почесним рахунком 5-1, зрозуміло, на чию користь, перейшли до їдальні. Мирота Максимович, ви, сподіваюся, не дуже голодні і погодитеся хвилин сорок погуляти, як ви нещодавно справедливо зазначили перед прийманням їжі. Я теж дуже полюбляю армійські звороти і не соромлюсь їх. А чого мені соромитися свого життя? Я за чужі спини не ховався, на печі не відсижувався, все, що міг, у вітчизни заслужив. Орденів та медалей внукам і правнукам вистачить. Ходімо гуляти. І, скрививши кислу міну, він значливо підняв у гору палець. жовті листя, ретельно зметене, з викладених бруківкою доріжок, покірно скоряючись легкому вітерцеві, кружляли у них під ногами. Небо ледь починало тьм'яніти, і по ньому невідь хто незнаний гняв безладні гурти ще необважнілих від гавологи вертливих хмар. Звідки у вас таке нетрадиційне ім'я? Малюта – це маленький, молодший. Нічого собі, маленький сентнер, мабуть. Ваги і з ростом Бог не покрив, диво. Метр вісімдесят два, генерал полковник. Гаразд, гвардію годитеся. Ви, як я пам'ятаю, жодного стосунку до спецслужб не маєте. Припаливши і силою видуваючи очищений легенями від смоли та інших гедоти дим, запитав Плавський. Так точно. Щоправда, кілька разів контраки намагалися профілактувати, але належність до касти замполітів рятувала. Цікаво завіщо? Уперше за Висоцького та анекдоти про дорогого Леніда Ілліча. Вдруге за пристрасть до опіму для народу і навідування Божого храму. <рес> Модакий, що тут скажеш? Відтоді мало що змінилося, хіба що назви. Найстрашніше лихо нашої країни на мій погляд, Сьогодні не стільки партноменклатура, що скрізь засіла, а прокислий розум співгромадян. Скільки міліція та КДБ, що випликали вітчизняну організовану злочинність і міцно з нею зрослися. Ви погляньте, що навколо коїться. Дрібних і середніх злодіїв, бандитів, прикривають менти, а великих акул – онука Залізного Фелікса. Це ж треба було комусь домудриватися, старших офіцерів комітету без відриву від виробництва, закинути на годівлю великі банки, фірми, холдинги. Пустили козлів у огород, а їх там і чекали. От зізнайтеся, на кого ви станете працювати, якщо держава вам платить, скажімо, півторечі дві тисячі дерев'яних рублів, а комерційний банк – 5 тисяч доларів. І думати нічого. Тим паче банки теж під дахом держави. Отже, повна реалізація сучого принципу подвійної моралі. Чом же не попрацювати? Правильно. Але чому ми з вами це розуміємо, а президент і уряд роблять вигляд, як у тому анекдоті? Батьку, а що то було? Звичайно, Боже, я не збираюся стрихти всіх під один грібінець, проводити межу між начальниками і підлеглими, Мовляв, одні чесні і віддані справі, а другі зажерлися і розбещені все дозволеністю. Це безглуздо. Скоряючись законом служби, другі неминуче виростають із перших, а потім набирають чинності всевладний закон збереження власної сраки на панівних висотах. Ось і одержуємо подібне за основистим зразком. Чого можна навчитись? У племені людожерів, де вбивство людини не просто норма, а справа почесна, що заслуговує на повагу і загальне визнання. Усе прогнило, і ми, поготів, повинні цінувати людей, що зберегли в собі хоч щось людське. Їм у тому житті було набагато важче, ніж нам. Уявіть собі, батько людожер, а вчителі людожери – а ви – вегетаріанець. Скільки мук, скільки сили треба, щоб вижити і не стати, як усі. Але це все лірика, шановний Малюта Максимовичу. А правда життя є така. Президент тяжко хворий і невідомо чим ця недвуга скінчиться. Країною керують непевні особи, для і просверливши малюту своїм бронебійним полядом, провадив далі. Та ніхто фактично країною не керує. Просто поки що працює налагоджений механізм та інерція мислення, що ґрунтується на страху. Коли це все скінчиться, станеться трагедія. Генерал замовк. Грубо, трохи віспувати через те подібне до витисаного і степово каменя обличчя потьмяніло, брови зійшлись біля перенісся, плечі ледь згорбилося, кроки стали повільніші. Здавалося, що весь тягар відповідальності, котру він самохіть узяв на себе, ламаючи ненадійні підпірки, раптом навалився на нього і притис до землі. Тінь болю ковзнула по застиглих вилицях. Лавський поволячому мотнув головою і, зострахом зіркнувши на співрозмовця, малюта наелектризований близькістю і відвертістю шефа інстинктивно відчував його стан і всім своїм давав знаки, що нічого не помічає, а цілком заглиблений у переварювання одержаної інформації. У нас вчора відбулася вельми цікава зустріч з міністром внутрішніх справ Болотвом. Також однією з тем, в яких ми торкалися, було створення так званого Білого левона, певної підпорядкованої раді національної стабільності, воєнізованої організації, покликаної в найкоротший час, якщо не покінчити зі злочинною корупцією, то хоча б почати з нею непримиренну боротьбу. Але ж, даруйте, такі організації вже існують, на мій погляд. Їх навіть забагато. Існують. А яка з них корисна? На кого вони працюють? А вже ж на непожиток державі, хоч нею прикривається. Ідеться про створення принципово і якісно нової структури. Болотов пропонував утворити легіон як секретний підрозділ всередині свого міністерства, і вже через нього замкнути його на наше відомство. Якщо йти за цією схемою, то ви, звичайно, маєте слушність. Вийде черговий мертвонароджений виродок. Ви, здається, були на війні? Лише як військовий радник. Теж мені, янголятко, знайшлося. Дивіться від скромності, не сконайте. «Уже ж мені не треба локшини на вуха чіпляти, радники. Ви всім там такого понараджували, що вас духи найбільше винагродження призначали. Іване Павловичу, даруйте, що перебуваю, але такого бакшишу, як за вашу голову, за всіх радників разом узяти. Гаразд, обмінялися компліментами й годі. Вичувається у вас комісарська закваска, похвалив командира». Половину справи зробив. Так от, я ще там, в Афганістані, помітив, що найкраще воюють ті солдати, які пережили особисте горе. Наприклад, у недавньому бою загинув друг чи кохана дівчина, стомившись чекати, лягла підсопливого студента. Звідки що й береться? Вчора здихля, метр з картузом, на ковзанах, а сьогодні дивись, Час писати подання до медалі за відвагу. Відчуваєте, куди я хилю? Поки сказати по правді – ні. А втім ідея проста. Найефективніше зі злочинцями можуть боротися люди, що потерпіли від них. Жодна школа міліції, жодне спеціалізоване училище не дасть нам більш стійких і непідкупних борців, ніж армія людей, що на власній шкурі випробували мерзоту дотику нелюдів, тож може настав час надати можливість їхньому справедливому гніву вийти назовні та послужити суспільству. Але ж вони здебільшого юридично безграмотні, а будь-яке процесуальне порушення неминуче призведе до розвалу навіть очевидної справи в суді. Історія свідчить, що коли перед державою Стоїть вибір – вижити чи загинути в кривавому хаосі міжусобних чвар. Принципи лібералізму повинні відступити в бік і звільнити місце для рішучих і вольових дій. Сьогодні в країні йде війна, і не тільки на Кавказі. Незримий фронт нині всюди, і якщо ми цього не втямимо, то занапастимо Росію, точніше, її залишки. Ви це розумієте? Не тільки розумію, але й багато в чим поділяю ваші думки. Однак, Іван Павлович, ви самі говорили про психологію людожею. Оце і буде вашим головним завданням. До легіону мають набиратися лише чисті і чесні люди. Люди, котрі будуть служити не мені, не вам, а майбутньому свого народу. І при цьому ясно Усвідомлювати свою тимчасовість. Це як козаки. Біда в домі. Вони на війні. Ворог подоланий. Орють ниву, відбудовуються, виховують дітей. Гадаю, основну ідею ви схопили? Так, Іване Павловичу. От і прекрасно. Працюйте в автономному режимі. Коли і кого потрібно буде залучити, я вам підкажу. А поки два дні вам на підготування концепції. Постарайтесь не дуже розписуватися, що найбільше сторінок сім. Ну і паралельно думайте над загальним положенням. Можливо, це буде найважливіший документ». Малютва ж ніби морозило від усвідомлення відповідальності, яка звалилась на ньому. З одного боку йому подобалася ідея, Здро брав острах лише від думки, скільки лиха може накоїти цей легіон, якщо прийдуть до його керівництва владолюбні і корисливі люди. Машина вже летіла серед рівних собів блискучих лавах і яскраво освітлених вулиць. Місто починало жити своїм нічним життям, ідеальна схема намальованоплавським, -на починала знаходити. Конкретні риси. Скураш, відкинувши вагання і сентименти, взявся за виконання даного йому доручення. У квартирі Вінги задзвонив телефон. Це товариш Мрось? Так. А з ким я розмовляю? Ваш друг. Я від Михайла Васильовича. Сподіваюся, пам'ятаєте такого? Вона давно забула про існування в своєму житті цих дзвінків. Михайло Васильович Злобін, що жодних стосунків у них ніколи не було, що всі папери він знищив і забув, як її пані Гроцьку звуть, і ось на тобі. Даруйте я не пригадую ніякого Михайла Васильовича, «Ви, певно, помилилися?» «Дарма ви, так. Дивіться, якби після не пошкодувати. Та йдете?» І вона кинула слухавку. «От йолоб. На весь вихідний зіпсував настрій. Виходить, збрехав злобін. «Ну, Вертко, я ж тебе дістамо. Якщо ти, сука, ще не здох від пиятики та заздрочив...» Її думки знову перервав телефонний дзвінок. Інга зі злістю... Скопила трубку. Я ж тобі сказала, козляча пико. Оце так не гадав, що я схожий на козла. відгукнулось на вельми органічне вітання слухавка голосом з короша. Ой, вибач, малюто. За козла? І так ось просто вибач? Ні, дитинко. За базари, кажуть у нас на старій площі, відповідати треба. Гайда снідати. В чудовий день, з чудовою людиною. Одне слово, я внизу біля твого під'їзду. Слухай, ну так же не можна, я лише очі продерла. І вже кось відчихвостила по телефону. Та греці з ним. А чуєш, піднімайся до мене, каву тобі гарантую, а поки що щось зображу на фейсі. Аго, послухай, а звідкіля ти мою адресу знаєш? Де працюємо, любонька. Я, до речі, і кот, і поверх знаю. Дивись, тільки від гордості не лусне, а то ліфт забризкаєш, Любчику вгідливо вколола Інга. Може, я погорячкувала з позаранку до себе хвалька запрошувати? Виправляюся чесно кремлівське. Московський недільний ранок – поняття філософське і якоюсь мірою споріднене з іудейським шабасом. Хвиля підвищеної соноти і відвертого пофігізму охоплює переважно більшість мешканців першопрестольної, і вони загнані тежневою гонитвою, поколобродивши чи виконавши всю хатню роботу напередодні в суботу, використовують цей єдиний день як природну продуховану для бездіяльного виліжування в ліжку, ритуального неробства і напіводягненого, безсільного вештання по сонних кімнатах зануреної в затишну лінь квартирі. При бажанні цей жаданий ранок може бути розглянутий до першої вечірньої зорі, тому не дивуйтесь, якщо замість вітання о пів на дня вам не радо пробуркотять. І якого дідька з позаранку зеленкати сьогодні ж вихідний? Лише щось зовсім незвичайне може змусити москвича, залишити свою маленьку нелюдськими зусиллями відвоюваної у влади фортецю і вирушити в мандрівки безлюдними вулицями, під котрими, вигинаючись у тунелях, струмують незвично порожні електропотяги, а світлі переходи найкращого у світі метрополітену відгукуються глухим відлунням на кроки нечисленних заспаних пасажирів. Безумовно, насамперед до таких незвичайностей належить почуттєво, так би мовити, сердечна сфера нашого життя, дати повну характеристику, якої людство донині не спромоглося. Господи, скільки списів зламано в безугавних суперечках про джерела любови! Скільки найясніших умів людства заблукало в її лабіринтах і втратило... Зворотній глуст. Куди лише її тугуропашну любов не заганяли? І на небеса, і в пекло, і в душі людей, і в серця, і в інші більш інтимні частини тіла, а то й зовсім категорично заявляли. Любови нема. І тут же квапилася застерегти. Вона, звичайно ж, є, але не така, якою її уявляють. Це почуття набагато сильніше тих жалюгідних пристрастей, кого причуття безодні, безсонних ночей, солодких і гірких сліз, віршів і музики, п'янкого божевілля, що розриває збуджене тіло. Виявляється, все це глупство. Справжня любов – це любов до Бога, до батьківщини, до кесаря до партії, до вождя, до людства, до демократії, кінець кінцем. Кожна епоха, навперебій, пропонувала нам своє, найістинніше, найправильніше трактування любови, і ми, законослухняні, погоджувалися. А що вдієш? Не згодишся, єритик, зрадник, ворог народу, але при цьому... Все якось не так виходило, що сильніше ми любили Бога, то більше ненавиділи своє тіло і людей, які вірили в іншого Бога. Що яскравіше палав у нас пломінь патріотизму, то частіше ми зазіхали на сусідні землі. Що вірнопідданіше схиляли голови, то хоч і ж дозрівали і пожирали своїх творців революції, що гучніше кричали про демократію, то швидше приходила диктатура. Здавалося б, людство давно повинно було загинути в залізних лищатах такої любові, але в доступному для огляду часі цього не трапилося. І лише з однієї причини. Ваш син учора ввечері побіг на побачення і вранці повернувся зі упалими щоками і сяючими, від щастя очима. Скорошеві здавалося, що допотопний ліфт ледь повзев свої вузькі вертикальні норі, вочевидь передбаченій довоєнною архітектурою. Зашарілі щоки, пересохле піднебіння, невідчутний біль у долонях від шпичаків багряних, що пасували осені, троянд, говорили про щось приємне давно забути. Малюту це тішило і злило водночас. Двері 36-ї квартири на п'ятому поверсі були прочинені. В яскраво освітленому передпокої сіни, якого були оздоблені дерев'яними різьбленими панно з екзотичними фруктами і невідомою звірною до величезного від підлоги до стелі овального дзеркала в такій же різьбленій рамі скотчем була Прикріплена записка Кухня праворуч кавоварка зараз закипить все інше на столі Хутко буду і м ем. Запах хорошої кави панував у просторі Нарешті обернулося гучним кликотінням, і в прозорий пузатий кавник зі стогоном полегшення полився б'ючкий і гарячий темний струмінь. Кавник поступово втихомирився, замовк. Тиша незнайомого житла облягла малюту, що нерішуче переминався з ноги на ногу. Квартирні звуки і шерихи, що спочатку порозбігалися геть від незнайомця, обережно, мов допитливі цуценята, почали вилазити зі своїх затишних куточків і з острахом наближатися до нього. Залазити у вуха, розбурхувати уяву. Десь щось рипнуло, ледве чутно прошародів якийсь майже невловимий шерех, тихо заплюскотіла вода. На її звук, мов сновида, чомусь і пішов скораш. Не звертаючи уваги на чималі розміри покоїв та їхнє умеблювання, він, затаївши подих, обережно крався до джерела цього заклично неспинного клекотіння вологи, що вирвалося з тісних труб. Аж ось і ці потрібні чомусь теж прочинені двері. Безсоромно, яскраве світло тонкою смужкою вказувало своїм вістрям напрямок подальшого руху. Малюта, соромлячись свого хлоп'ятства, набравши повні груди повітря, рішуче просунув у ванну руку з букетом, відвернув обличчя від знадного світла і для певності міцно заплющив очі. Ну ось, я так і знала, що ви нічого ліпшого не вигадаєте, як кинутись за мною підглядати. Несподівано звітки раз ззаду, Різанув тишу Глузливий жіночий голос Скураж обернувся Перед ним у короткому Простенькому халатику Стояла Інга До ресторану цього дня Вони так і не потрапили Ліжко, що Страхало своїми розмірами Ще зберігало рештки Їхнього тепла Подушки й ковдри, що розлетілися Мов після вибуху в Різнобіч Застигли у своїй Приреченій непотрібності. У повітрі плавали, злившись до купи, їхні запахи. Голоси, які прикипали від знемоги, долинали сусіднього покою, і стильно мебльована спальня з ревністю до них дослухалася. Господи, який же ти потрясний мужик! Мені ще ніколи, ніколи не було так добре. Я вперше від цього плакала. «Ти, мабуть, гадаєш, що я дрепа, так?» «Сонечко, йолоп саме я, і мені так здається, вже два тижні. Уявив перший день нашого знайомства, я на силу стримався, щоб не накинутись на тебе. Та я сама ледь не вляглася на твій письмовий стіл. От так парочка, чистісінькі маніяки. Ну, вже й маніяки. Просто трохи не сповна розуму. Високе звання маніяка мені доведеться ще заслужити». Не заперечуватиму, якщо ти займешся цим прямо зараз. Спальня занервувала, чи що гра продовжиться поза її стінами, і лише побачивши на порозі вже напівпереплетені постаті, полегшено зітхнула, приймаючи їх у свою широчезну колиску. День танув у дрібному тремтінні просіяного небом з кисного дощу. Сівочки, розплющившись об віконне скло, скочували вниз покрученими струмочками, і від цього за віконний світ здавався якимось нереальним, фантастично розмитим. Дві голі постаті, які притиснулися одна до одної, відбивалися в злегка стуманілому прозорому дзеркалі. Збоку, і справді могло здатися, що цій миті. «Жодна сила на світі не спроможна відірвати їх один від одного». Перша анонімка про аморальні поводини начальника управління і співробітниці секретаріату лягла на стіл Плавського рівно за три дні. «Що ви мені підсовуєте, насупивши брови?» – запитав він обрушка. «Нічого особливого. Просто для інформації». Так належить. Хріне жить. Я вам що, партком? Ви писаку доброзичливця вирахуйте і до мене. А я його з великим задоволенням відправлю працювати за призначенням. Смітники і нужники чистити. А ця мрозь хоч симпатична. Цілком під тридцять довгоного грудаста. От так малюта, от так сучий син. Пушкін вдало сказану, учитися в нього Лавренцію треба, майже на місяць пізніше за нас прийшов до Ради, а вже похвальні грамоти полетіли, і зиркнувши на годинника, перейшов на серйозний тон. Сьогодні багато паперів, до прес-конференції зосталося обмаль часу. Кличте сюди Олександра та Аліцію Марківну чергових у приймальні попередити, ні з ким не з'єднувати. Ми готуємося. Прес-конференції, які давав Плавський, були радше громадсько-політичними подіями в житті столиці, ніж інформаційними нагодами для знудженої журналістської братії. Тиша, яка впала на голови обивателів після, мабуть, найдивніших виборів в історії демократії, гнітюче тиснула на розплющені мізки». Непохмілені голови народу лізли геть невеселі думки і риторичні питання. Одне з них було заковикою із заковик. Як могло статися, що велика країна, такою вона принаймні сама себе вважала, знову шляхом прямого волевиявлення вибрала в управителі нелюбиму нею людиною, до того ж обтяжено цілим букетом комплексів. Питання ще висіло у повітрі і безжурно подригувало ніжками, бо відповісти на нього ніхто не міг. Вибрала країна і край. Закон дотриманий, поворотів назад не буває. слом, суцільне демо. Трохи налякані можливими змінами нові господарі країни полегшено відітхнули і щільніше всіялися на звичних жардинках, Біля давно поділених годівниць. Старі безбарні часи Леніда і посилені злиднями і абсурдними перекосами влади, зловісно, замаячили на якнайближчих підступах. злет Плавського на вершину політичного лімпу, що пропах перегаром, казнократством, імпічментом і шунтуванням, був єдиною неочікуваною. Містився біля зажурених за гратами воріт шостого під'їзду і був заповнений ущель. Праворуч і ліворуч кількома рядами стояли на рівновеликих штативах теле і відеокамери. Амфітеатр жорстких казенних крісел, що спускалися півколом до сцени, займали журналісти найбільших інформаційних російських і зарубіжних агентств. Осібно виділялися фотокореспонденти, котрі, як досвідчені снайпери, заздалегідь вибравши собі позиції, прострілювали їх чергами автоматичних спусків і сліпучих спалахів своїх дивовижних апаратів. Сотні чорних проводів, що звивалися, мов недобрі думки, з розгону злітали на блискучий лакований стіл і, роздувшись, різнобарвними голівками мікрофонів, Готові були, немов кобри, що склалися величезним клубком, розлючено накинутися на безтурботну жертву. Саша Брахманінов, прес-секретар Плавського, скромно оголосив про початок зустрічі журналістів із секретарем Ради національної стабільності. Іван Павлович як завжди почав з домашньої згатівки. І хвилин за тридцять. Намалював дуже неперевабливу картину порядків, що панували в країні, сутність якої він утиснув у чотири вагомих слова. Скрізь бардак та імпотенція влади. Живі, незайложені бюрократами фрази незвично рукоціли у невеличкій залі. Плавський був в доброму гуморі, він купався у басах свого голосу, в сліпучому світі телевізійних ліктарів, і по той блимані фотоспалахів. Це була його стихія, упевненого в своїй правоті людини, стихія, котру він якимось незбагненним чином умів передати людям, що слухали його. Скураш не пропускав жодного публічного виступу шефа. Він улаштувався десь збоку, ближче до столу, і з цікавістю спостерігав за Плавським і залом. Перед ним повільно з пробуксуваннями розкручувалося невидиме колесо взаємопроникнення енергії прихованого смислу слів. Найдавніша магія, яка лякала, поступово набувала сили містерії, породжуючи всередині нічим незрівнянне почуття співпереживання, яке, своєю чергою, мимоволі звільняло дику силу співпричепності. Відокремлене, обережне і полохливе «я» знічувалося, поступаючись колоквівізмові, що засліплював мов наркотик. Обличчя нестепно полало, прагнення діяльності переповнювало душу, і все це відбувалося з кожним. Не схожі один на одного люди, часом різномовні, якимось дивом раптом перетворювалися на одновірців. У цьому пориві єднання, що межував з божевіллям, розпливлялись індивідуальності, стиралися маленькі людці з їхніми слабкостями і бідами і народжувався грізний, сліпий натовп, готовий ринутися вперед, створюючи або руйнуючи все на своєму шляху. Щось подібне малюта на свій подив спостерігав і сьогодні гострі на язик досвідчені і нахабні в інших ситуаціях журналюги, ловили кожне слово Плавського, не відриваючи погляду від сцени, що щеркали у своїх блокнотах, розпаляючись разом з виступаючим. Чортівня якась, мірковав скораж, утупившись у пехату Ольгу Гоць, яка розшарілася і совалася в кріслі. Їй недавно було визнано, Золотим пером року. Уявляю, що він витворяв з рядовими виборцями, якщо все знайку Олечку майже до оргазму довів. Ну, молодець. Та що, ось, мужики й ті шаленіють. Іван Павлович замовк несподівано. Просто не доказав фразу, тяжко зітхнув і відкинувся на спинку стільця. Досягнувши піку напруження, він, мов би, прохав хвилину передиху. В залі зашуміли, зашелестіли, зарухались. На столі з'явилась попільниця, і Плавський з усмішкою, оглянувши присутніх, мовляв, маю, на відміну від вас, повне право, не кваплячись, устромив сигарету мучтук і, блаженно замружившись, смачно затягнувся. Панове! Прошу задавати питання. Роблячи комусь умовні знаки, промовив Брахманінов. Час у секретаря обмежений. Будь ласка, прошу громадське російське телебачення. Іване Павловичу, перелічуючи потенційні загрози національній безпеці, ви назвали зруйнування системи управління країною, якщо можна докладніше на цю тему. А що докладніше? Фактично від тієї системи, Залишилися самі ошмаття, яких утенько приватизували регіони. Ще рік-другий, і вони остаточно залякуються в удільні князівства. Можу пояснити образніше. Країна у нас величезна, як велетенський динозавр. тулуб, ноги, довжелезний хвіст та шия з крихітною голівкою. І ще крихітнішим мозком. У залі єхидно захихикали. Не сумнівайтеся. Маленький мозок, і той прокислий, продовжував Плавський. Та от поки сигнал дійде до хвоста, хвоста вже немає, зжерли, а зворотнього зв'язку хвіст голова взагалі не передбачено. Я зрозуміло викладаю. Куди вже зрозуміліше? Будь ласка, питання колег із Сінен. Відводячи шефа від скандалу, що назрівав, утрутився прес-секретар. «Пане Плавське, як часто ви бачитеся з президентом, про що говорите? Це перше питання. Друге, ходять чутки про погіршення його здоров'я. Як ви це прокоментуєте?» Скораж, як і всі, хто готував цю зустріч, передбачав подібне питання. У Івана Павловича було заготовлено три позитивно-нейтральні відповіді, але вже знаючи свого шефа, працівники апарату ради, які були присутні в залі, внутрішньо напружилися. Хто знає, що в цьому менту може прийти в голову. У президента, мабуть, немає необхідності в таких зустрічах, а в мене поготів. А чого, власне, зустрічатися? Мені й без цього роботи вистачає, рубанув непописаному Плавський. Що стосується його здоров'я, то я не лікар. Я, як вам відомо, російський генерал. Але генерал, зиркнувши з підлова на журналістів, пророкотав. Але за наявними даними, залзавмер, Президента готують до серйозної операції на серці. Будемо сподіватися на її щасливий кінець. Журналісти посхоплювалися з місць. Багато хто кинувся до виходу, кваплячись першими донести до своїх агентств і видавництв сенсаційну новину. Ну, це вже він даремно. Ні до кого не звертаючись, мовила Гоць. Цього йому не подарують. Останнє запитання – Перекриваючи гамір, майже прокричав Брахманів. У кого буде ядерний чемоданчик на час операції? У прем'єр-міністра як того і вимагає Конституція. Якщо в країні в цей час почнуться заворушення, чи готові ви, пане Плавський, взяти на себе всю владу? Пробачте, панове, майже зарів прес-секретар час, закінчився, дякую за увагу. Генерал збирався ще щось сказати але передумав і махнув рукою, пішов зі сцени. Скоро ж помітив, що попереду журналістів до виходу кинулися співробітники інших підрозділів адміністрації. Ну, ці, звісно, допочуто, ще й свого цілий міг навернуть. Уявляю, яка нині свистопляска почнеться, вже прямуючи довгим коридором до свого кабінету, подумав він. Якось усе це невчасно, та й для чого гусей дражнити. Тоненьку пластикову теку з пропозиціями щодо «Білого легіону» Малюта передав шефові за два дні до цієї злощасної прес-конференції і з нетерпінням чекав оцінки своїх зусиль. Уже сотні разів були перебрані в голові всі можливі слабкі місця документа, Обґрунтовані відповіді на ймовірні зауваження і ось на другому поверсі відомчій їдальні, куди доступ був відкритий усім співробітникам, скора ж вкотре прокручував найвужче місце майбутнього проекту: обґрунтування законності створення самостійного формування підпорядкованого над нацтабу Малюту Максимовичу. «Дозвольте долучитися до вашого товариства», – перервав його міркування знайомий голос. Підвівши голову, він побачив дідка-відставничка, який чергував у приймальні секретаря. «Звісно, Іване Даниловичу, сідайте, будь ласка!» – запобігливо, відсовуючи стілець, усміхнувся малюта. «Тож я бачу, ви вже цілком освоїлися, вивантажуючи на стіл свою тацю доброзичливо». Продовжив ветеран. «Правда, даруйте старому цікавість. А чому ви обідаєте тут, загальні, як кажуть, в залі? Неначе не почину. Так Іване Даниловичу життя ж помінялося. Демократія, квітне пишним цвітом, ось і намагаюся йти в ногу з часом. День там обідаю, два тут. І в начальства перед очима, і для підлеглих доступний». Звичайно, якщо вже бути до кінця відвертим, обідати в цей двоповерховий скляний будиночок, що притилився до старовинного собору в одному з пробулків у кварталу, і гув, мов, джолений вулик, малюто почастиє, приходив через іншого. Природно до ладу поговорити в цьому вертепі, який жував віддзвенів склом та металом, ніколи не вдавалося. Зате попропалювати одне одного поглядами і демонстративно позіхати, можна було до схочу, головне, щоб не надто впадало у вічі стороннім. На жаль, ще не написані загальні закони розвитку службових романів, хоч і продовжуються вони тисячоліття, тому кожен з них унікальний, як унікальний і самобутній, будь-який відпущений нам Богом день. А знаєте, Малюта Максивичу, ви мені зразу сподобалися і міркуваннями, і діями, і ревністю до служби, а головне, що моя оцінка збіглася з думками близьких мені по духу людей. Цікаво, відклавши бік столовий набір, насторожився Малюта. Не хвилюйтеся, молодий чоловіче, жодної небезпеки для вас наші думки не становлять. Дам, хто це ви? Та вже, либо ніхто, так, грубка людей, на самому початку довгі черги до крематорію. Старезна, одне слово. Це ви, старезна? Та ви сотні молодих форуде сте. Я ж бачу, як ви працюєте. Якби, моя воля, половину свого управління розігнав би і на місце нероб і ледрів поставив таких дідусів. Звичайно, втішно чути, але ж це не природня. Діти все одно помруть, і на кого все це залишиться? Іван Данилович обвів навколо ложкою. Що ще раз усе за вітром пустити? Чи ви теж вірите в доброго дядечка із заходу, котрий прийде і все впорядкує? Та ні, наскільки я розумію, особливих родичів у нас там не водиться. І правильно розумієте, тільки якнайменше про це говоріть. Тимчасові правителі поступово заповнюють коридори влади. Ми, як ніхто інший, це бачимо. Зараз, що не призначення, то якась линяла особа із сумнівною репутацією і зі скрученою на захід головою. Старий замовк відчувалося, що ця тема давно йому мулює. Іване Даниловичу, не журіться. Просто все помінялося. Раніше комуністи намагалися будувати комунізм а нині, мабуть, настав час дати можливість капіталістам спробувати побудувати у нас капіталізм. Не можемо ж ми продовжувати життя ні там, ні сям. Так і бажня проти. Хай будують. Тільки одвічне, материкове, на чим держава стоїть, не руйнують. У державності політика – це мішура. Так, змінна одіжа. Головне – національно-історична самобутність. Основа основ державності. Вона кров'ю мільйонів і тисячоліттями скріплена, а де кров і час зливаються воєдино, там криється найбільша таємниця. І не варто намагатися її розгадувати, а тим паче розгоряти і пристосовувати до себе. Не вийде. Оце дідусь. Вражено подумав малюта, а в голос промовив. У нас з вами на диво філософський обід виходить. Не треба дивуватись. Повірте мені, старому, якщо найближчим часом не відбудуться зміни, плита під мурку може розколотися по лінії Волги. Над...